Tak my jsme začali ráno s... E, prosím, prosím, My jsme začali s, s takzvanými devíti čita stity, což znamená pozic. Vlastně pozic mysle na cestě do samády. Hm? Teď je třeba Vědět to je důležité, já to vždycky opakuju. V tradice abidármy, kterou já jsem se učil, měl jsem to štěstí, je to velice zajímavé. V tradice Abhidharmy samády, správné samády, je osm samápaty, jo? osm Prohloubení v jemné objekty a osm prohloubení v bezforemné objekty. To si každý může přečíst, to je známá věc. Teď v tradici Mahajany, která je založena, co se týče meditace, hodně na jogačára Bůhmišásta kterou stojí za to studovat. Najdeme tam ještě víc materiálu možná, než je maga o meditaci a různé aspekty meditace, které najdeme najdeme, je maga. No a tam je právě šamata vysvětlená, ale divme se, kde v kapitole, která vysvětluje, jak se stát arahat, šrávák kabumi. To znamená to. úroveň praxe posluchačů. Posluchač se chce stát arahatem. Buda je tež arahat, bodhisattva, který dosáhne Vysoký stav probuzení tež se dostane do stavu arahata, to znamená, že zničí, my jsme se proto bavili o těch hrubých a jemných myslí, on zničí upojení, tedy uchopení ty mysle kontinuity jako ničeho skutečného. Tím pádem on... Neprodukuje další karmu. Hm? Ale jeho pochopení praxe je stále hm? na základě toho, čemu se říká džršian. Hm? To jsme mluvili, to je ten první hrubý aspekt, hm? který vychází z Alay, alay jsou vlastně v této tradici je to trochu jiný, ale hlavní pochopení Álája v tradici Hogačána je: máme karmickou mysl, s karmickými mysli vzniká, to jsme vysvětlili mnohokrát, vzniká aspekt toho, kdo vidí. Když je aspekt toho, kdo vidí, vyjeví se to, co je viděno. No a pak ta Rozlišující moudrost to rozlišuje. No a rahat stále se spolehá na rozlišující pochopení, protože samsára, samsáru odděluje od mirovány, ačkoliv rozbír tu kontinuitu, nevytváří novou karmu, tak stále pro něj. Aspoň v teorii, protože na základě teorie my praktikujeme, ale do teorii nesmíme brát příliš vážně. A rahatéž se už nelepí na koncepty, protože rozběl mysl continuity. Tak už se na koncepty nelepí, ale bez konceptů my nemůžeme meditovat. A naše meditace je podle konceptu, který používáme. To je třeba... Poznat. Stále jsem opakoval, teď opakuju znova, jak meditujeme, záleží na tom, co slyšíme, jak o tom přemýšlíme, no a pak, jak to používáme k, k vývoji samády. Ve všech tradicích jogy samády je cesta, No a samády je vysvobození. Jestliže jsme vysvobození, samády nás nikdy neopustí, stále jsme v samadhi. Arahad je stále v samadhi. Buddha je stále v samadhi. Vysoce realizovaný. Bodhisattva je taky stále v samadhi. Samády znamená, že ho žádný objekt nemůže poplést, protože vidí, jak ty objekty vystávají z mysli a co vystává z mysli je na základě karmického, karmického vědomí. Mysl sama, jako už jsme vysvětlili, že mnohokrát nemá, aspoň v této tradici je to nejdůležitější poznate ona nemá, charakter pohybu. Ten charakter pohybu přichází z té karmické mysli. Ta karmická mysl myslí hýbe. Hm? Meditujeme na dech, tak právě moudrý Asanga vysvětluje, musíme vědět příčiny dechu, hm? aby jsme správně meditovali na dech. Hm? No a jak vysvětluje příčiny dechu? Dech je závislý na a rupa, protože máme tělo a mysl pohromadě, tak dýcháme. A dech udržuje tělo a mysl pohromadě. No a ptá se dál, a co je důvodem toho, že máme mysl a Pohromadím. No a odpověď je: máme Divi tendre, máme uh -huh. schopnost života, jak jsme to říkali, uh -huh. máme fakulty of life, máme uh -huh. orgán života, schopnost života, nebo schopnost života uh -huh. jak se to nazýká. Uh -huh. Indria je schopnost. Uh -huh. Co? Je to úsilí indria? Ne, ne vůbec. Úsilí není indria. Indria je schopnost. Ne? Máme schopnost života. Jako máme schopnost vidět, máme schopnost slyšet. To jsou indria. Ne? Orgán, schopnost, v tomto smyslu je to synonym. No jelikož máme schopnost života, naše buňky se otvírají a zase rozpínají a zase se zmenšují a zvětšují, žijou. No a právě proto musíme se zeptat, Odkud je, co je důvodem toho, že tady máme schopnost života, máme životní orgán, což je spojení s pránou. No a odpověď na to je, že to jsou formace vůle. No a odkud přichází formace vůle z nevědomosti? Jelikož máme nevědomost, tak máme formace vůle v minulém životě. Jelikož máme formace vůle v minulém životě, narodili jsme se v této mysli vázané na tělo. Jelikož jsme se narodili v této mysli vázané na tělo, tu spojuje ta, ta prána, ta životní schopnost. No a jelikož máme životní schopnost, můžeme dýchat. No a, a jsme tady. Hm? No a teď jsme se učili, že ta hm, podstata mysli není pohyb, ta podstata mysli je takovost. Hm? No a v tomto systému z té takovosti pochází hm, ten náš svět. A ta takovost se nemění, ale bez změny my takovost nikdy nemůžeme pochopit a nikdy nemůžeme meditovat. Proto samády jedné mysli, hm? ta takovost těch objektů není rozdílná od té takovosti mysli, tak jako ty formy zrcadle jsou rozdílný od zrcadla, ale nejsou též stejný jako zrcadlo. My je ale bereme stejně, protože se identifikujeme s tou karmickou myslí. Je to jasný? No a karmická mysl, co hýbe naší mysli, to se nazývá v tomto systému ta původní nevědomost. My jsme se narodili s tou původní nevědomostí. Dítě, když se narodí, hned po něčem kněpe. Je to tak? Viděli jsme to, my taky, když jsme se narodili, hned jsme začali chňapat. No a každý chňapí po něčem jiném, protože každý má jednu karmu. Nohle je ta, ta karma. No? To, co normálně nevidíme, pokud nejsme vysoce realizovaní bodhisattvové nebo budhové, že ta karma přispůsobuje, že je tady někdo, kdo vidí, a je tady něco, co je viděno. Je tady někdo, kdo myslí, a je tady něco, co je myšleno. A z toho přichází právě to rozlišující poznání. V této tradici, rozlišující poznání je tež vlastně produktem karmy a, je, a jako takové Eo Ipso, ono je falešné, protože nám dává dojem, že ten objekt je skutečný a bez objektu není nestálost. No a tím pádem, že ta nestálost je něco skutečného. Ale v této tradici se medituje na to, že ta nestálost od samého počátku je iluze. Ona je produktem té karmické mysli. A také ta karmická mysl, kterou to my dnes nevíme, nevidíme. Poznáme to, až se dostaneme na začátek. To jsme vysvětlili ty čtyři fáze meditace. První, probuzení, které není probuzení, pak zdánlivé probuzení, pak částečné probuzení, no a pak plné probuzení, když se dostaneme na začátek. A začátek je, než ta karmická mysl se začne hýbat. Když už se hýbe, pokud nemáme uvědomění, nepremýšleli jsme správně, nečelíšleli jsme správně, no tak i když meditujeme Vypasanu, tak furt si budeme myslet, že ta, ta nestálost je něco, co tam je na základě objektu, který tam je. No a v této tradici, nedualistické tradici, ten objekt právě, skutečnost toho objektu je pomílení, které přichází z té původní nevědomosti, hm? která tvorí mysl, která eh, dává věci dohromady. Hm? a věci nejsou, do, věci nejsou s, s, složené, věci od samého počátku nikdo nesložil. Hm? A to je Pochopení Velké nirvány. Velká nirvana není v opozici se samsárou, ale Velká nirvana stále pracuje v rámci samsáry. To je třeba pochopit. To je nedualistická meditace. To neznamená, že ty, ta rozlišující mysl není moudrost. Ona je moudrost, ale jenom v rámci ty rozlišujícího myšlení, které vychází z, tý, z, toho, z, tý, z toho karmického poznání, karmického vědomí. No a podle buddhismu, jelikož jsme měli nevědomost, tak jsme dávali na zále, tak jsme dávali věci dohromady a protože jsme dávali věci dohromady, no tak jsme se narodili s touto rozlišující myslí. Hm? Pak rozlišujeme, co? Rozlišujeme mezi objektem a subjektem, mezi myslí a objekt je tež mentální objekt. To je rozdíl mezi východní filozofií a naší filozofii. Když zavřeme oči a něco vidíme, to je mentální, to je, to je tež, ačkoliv je to mentální objekt, je tež složen z těch čtyř základních prvků, které dělají formu. Je tam též tvrdost, měkost, koheze, cokoliv má formu, to tam bude. Jenomže? Je to mentálně vytvořené. A mentálně vytvořené je všechno. Hm? To je třeba poznat. A my to vnímáme jinak, protože máme jinou karmu. Kočka to vnímá zase jinak, pes to zase vnímá jinak, hm? pávy to zase vnímá jinak. Hm? Karmických myslí je na základě nevědomosti je nespočetně, nedají se spočítat. Právě proto jsme mluvili o tom, že ta moudrost čistoty v zašpinění, což je naše budovská podstata, ta má čistou moudrost a ta má schopnost pochopit nemyslitelné karmy všech bytostí, které se jejich rozlišování se formuje právě tím karmickým vědomím. Hm? To je třeba poznat. Právě proto nikdo nemůže, to je v drevádové tradici, nikdo nemůže Zabít Budhu, protože Budha je ve své podstatě ta moudrost, která proniká vším. A on je pouze vytvořený touto moudrosti. A my můžeme vytvořit tu moudrost, to je Mahajana, ty čisté země, což je užitkové tělo, které je pro Bodhisattvu skutečné. To užitkové tělo je mentální tělo. Hm? Proto čisté země, proto ty tantrické meditace, kdy to úplně jiný univerzum. Hm? A to univerzum, to se stává daleko skutečnější než tento svět, ve kterém žijeme. A v tomto světě právě je třeba meditovat tak, že si neděláme iluze. Hm? Tak, aby jsme to pochopili, to nějaký ten koán by se hodil. Ten je vždycky dobrý. Slavný mistr Mácu. Já jsem kdysi. Učil v Číně, v jeho, dneska to je jeho chrám, je, je, je buddhistický institut v Tianxi. No a tam Mácu, jak došel k probuzení, Mácu došel k probuzení tak, že se šel se svým učitelem na procházku vedle jezera a Mácu nebyl obyčejný praktikující, to byl jeden z lvů buddhismu no a Mácu šel se svým učitelem na mečeli, Mácu předtím meditoval, dlouhou dobu. No. A teď na nebi letí divoký husy a má, co se kouká ne, po těch divokých husách. Učitel ho vezme za nos a zakroutí mu zase tak, <laughs> že zachve bolestí a v tom momentě se mu rozsvítilo. Nám někdo zakroutí do ale nám se nerozsvítí, jak je to možný. Hm? No má co dlouho, dlouho meditoval na, ty podstat, na tu podstatu mysli, na to samády jedné mysli. Hm? No a tak potřeboval nakopnout, aby pochopil, že ty veškeré objekty venku jsou iluze od samého počátku jsou iluze. Hm? To neznamená, že husy neletěj. husy letě. Hm? Hory jsou stále hory. Co je smysl buddhovství? Hm? Dub, za oknem. Všechno je ale nedá se chytit. Kdo to chytá? Ten, kdo se stále stotožňuje s tou, s tou rozlišující myslí, která je od samého počátku iluze. Aspoň v této nedualistické tradici. A to, že to poznáme, že ta nedualistická mysl je iluze, na to potřebujeme to samády jedné mysli, bez toho to nejde. Musíme poznat, že všechny objekty přichází z té mysli. Že to můžeme poznat jedině, když ji pozorujeme. Když ji nepozorujeme, tak to nikdy nepoznáme. A aby jsme ji pozorovali, musíme ji pozorovat v samádhi. A když se prohloubíme v ty objekty, no tak to nám vlastně brání v tom pozorování, protože se vhloubíme v ty objekty a ty objekty nás držejí a mysl už není svobodná. Ale ty, ta praxe těch diány je výborná. Jestli, že chceme meditaci jedné mysli, no tak musíme se vždycky vrátit do té mysli, která se v žádný objekt neprohlubuje. Ale přesto je plně koncentrovaná a ta mysl se může prohloubit v prázdnou mysl a to samády prázdné mysli je hlubší než jakékoliv jiné samády. Ještě nedávno, v dnešní době, města Xu se do, do té prázdné mysli prohloubil. V je napsanou, že není možné se prohloubit v Jánu víc než jeden týden. No, on zůstal měsíc, nikdo neví jak dlouho. On se připravil, než šel do samády, se připravil brambory, že si je uvaří. A no, ty brambory už měly takový, když se vystoupil ze samády, takovéhle klíčky už. A to je On neví, co jaký čas. V té jedné mysli právě čas je iluze. My nejsme Master Xu ší ale můžeme to poznat. Ale za předpokladu, že se naučíme to pokládání, ty čita stity, devět čita stity, musíme být s tím familiární. To jsem taky učil, ale výsledek nemusí být prohloubení, nemusí být diana, může být, pak není problém, myslím, že jsme je, stali se mistři. tak můžeme skákat z jedný do jedných diány do druhých, to není vůbec problém, když víme metodu. Ale z hlediska Samády jedné mysli, to, ta metoda není správná. My nechceme, aby nějaký objekt tu mysl držel. My chceme, aby ta mysl byla prázdná, aby poznala, že veškeré objekty jsou iluze. To neznamená, že neexistují. Oni tam jsou. Ale kdo je chyta, to je ta rozlišující mysl, která přichází z té karmické mysli. Proto v této tradici důležité není vypasana na základě rozlišující mysli, se v těch institutech a v klášterech učí, aby darma. To neznamená, že to není užitečné, je to velice užitečné. Ale ta znalost, která je založená na rozlišujících mysli, vždycky bude relativní. Proto existuje tolik systémů rozdělení těch hrůb, rozdělení těch mentálních faktorů. V každém systému je to jiný. Každý systém má svoji pravdu. Proč? Protože to, co se týče rozdělující mysli, my rozdělujeme podle toho, co jsme slyšeli. A o tom, co jsme slyšeli, my pak přemýšlíme a to pak vidíme, protože v mysli samotný, Mysl nemá žádný obsah, ten obsah do ní dáváme. Mysl nemá žádný smysl, ten smysl děláme my bytosti. A já mám jiný smysl, protože mám jinou karmu. Máme podobný smysl, protože máme společnou, podobnou společnou karmu. No ale s takovými pávami se nedohodneme to zase vidějí jinak. S opicema taky ne. No ale můžeme se žít v jejich mysl, jestli že poznáme, že naše vlastní mysl je iluzorní, my můžeme se žít s opicemi, můžeme se žít s pávama, <laughs> s kýmkoliv, protože poznáme, že naše vlastní mysl je založena na právě považování toho objektu jako něco skutečného, co tam opravdu je, ale od samého počátku tam nic nebylo. A ten počátek v této tradici jsme se učili, to je Buddha. Počátek je žádný počátek. A když se blížíme k počátku, poznáme že ty objekty, co se vyjevují v mysli, to jsou iluzorní objekty. No a pak je můžeme použít, aby jsme skonstruovali, to je cesta bodhisatv, tu užitkovou zemi, hm? Sambouha kája. užitková země, to je metoda bodhisatvů, to není metoda hm, těch hm, žáků, Žáci nemeditují na, na užitkový tělo. Užitkové tělo je v čisté zemi. Ono je, vychází z, ty, z toho budovství. To je skutečná realita. To budovství je všude právě proto ta čistá země. Tam je všechno jenom darma, to je prostředek. Čili, co dělá cestu bodhisattva, cestu bodhisattva, to jsou ten koncept tři těl hm? a ta čistá země. Hm? Arahat nepracuje na ty čisté země. Ta jeho čistá země je dána Ten rozlišujícím poznáním. A to rozlišující poznání v této tradici, nedualistické tradici, ať už je sebe užitečnější, ještě je zdánlivé poznání. Proto jsme měli ty čtyři fáze. První je body, které není body, pak je zdánlivé body, pak je částečné body, jestliže realizujeme půdu bodysatvou, která je nedualistická a která pozoruje tu rozlišující mysl jako něco, jako druhý měsíc, no? jako písky. Jako hrady z písku na nebi, jako syn neplodné ženy a tak dále. To všechno to není skutečný. To, co je skutečný, je, že tam ty objekty, které se vyjevují, nemůžou opustit tu podstatu, která je uvědomění. O tom si mluvíme, když uvědomění pozoruje uvědomění, získáme samády jedné mysli, ale na to musíme si zvyknout na prázdnou mysl. Aby jsme si zvykli na prázdnou mysl, musíme se naučit těch devět stupňů prebývání mysli v šamátě, v utišení. Když je mysl utišená, tak pozoruje sama sebe. Když není utišená, tak jenom pozoruje, to, co si představuje. No a ty představy jsou buď velice užitečné, nebo neužitečné. Když jsou neužitečné, zaplítáme se do karmických pout, že, si, že jsou užitečné, my se z těch karmických pout, jak se Morušovi z těch hedvábí, které si sám kolem sebe upletl, my se z toho zase to rozvazujeme, proto rozvázání uzlu. <laughs> Rozvázání uzlů, to je rozvázání těch, těch mětí, co jsme kolem sebe sami si uvázali. To je taky, co Vysudy Maga říká, cesta je do rozvázání uzlu. ty uzly, kdo je udělal? My sami jsme je udělali. No a tady v této tradici i rozlišování, i když je správné, je, je stále ještě ten nejjemnější úzel, který tež třeba rozvázat. A kdo ho rozváže, vysoce realizovaný bodhisattva, anebo Buddha sám, ten rozváže všechny i ty nejjemnější uzly. No a proto pro něj začátek je konec. No, ta realita v této tradici, to je ta budhova, to budhové uvědomění, ve kterém všechno existuje a zároveň neexistuje. To je to, ta nemyslitelnost, po to recitujeme v srdce, to je ta transcendentální moudrost, se nazývá. Velká moudrost, v ní, hm, věci existují, ale neexistují, hm? existují, ale neexistují. Proč? Protože se rodí, ale ne ve skutečnosti, sami se rodit nemůžou, z druhého se rodit taky nemůžu se od sebe a z druhého se taky rodit nemůžou a bez příčin se taky rodit nemůžou. A to, co se rodí s příčin, to se nerodí ve skutečnosti, protože skutečnost se nehýbe. A to můžeme poznat i na základě meditace na elementy. To učit, možná trochu. V Indii teď to je analytická meditace, která nás dovede k tomu, že vlastně ty objekty se nehýbou. Co se hýbe, to je naše mysl. No a teď moderní věda dochází k podobným poznatkům, které měly jogiňi už tisíce let před tím, že ty částice hmoty a jejich pohyb je... To není nějaká daná skutečnost. Když to rozložíme, rozložíme už to na to, co se nedá rozkládat, Ta je ta energie. Ta energie mysli v této tradici se taky nedá rozkládat. Když ji rozložíme, tak už je to něco, co. Jsme sami udělali. No a tak vytvoříme částice. No a zase ty částice pak sami zastavíme, když máme samády. No a to dělá fyzika taky. Ale tohle je duchovní fyzika. No a proto. V této tradici důležité je právě ta schopnost hm, správně pokládat mysl na objekty. Jestliže ji máme, no tak přebýváme v utišené mysli, nepotřebujeme nutně ty stavy prohloubení, ty jsou velice důležité, ty prohloubení v objekt, aby mysl získala sílu, hm, ale ona získá sílu i touto meditací. Na, na, Prázdnou mysl, z které všechno vychází. A když vidíme jasně, že to, co vychází, je, vychází z karmické mysli, že to je pouze jen obraz v zrcadle, který není ani stejný, ani rozličný od toho zrcadla, no tak máme trochu jiné poznání než tu založené na ty rozlišující mysli. No to je způsob nedualistické meditace. Hm? Mnoho z nás praktikuje Zen, praktikuje typický buddhismus, ale tyto základy jsou velice důležité, protože pak si myslíme, že něco děláme zvláštního. Co děláme zvláštního je tež. Hm? vyhozený proces, pokud chápeme ten filozofický aspekt, pozorování pohybu mysli jako něco, co od samého počátku nebylo skutečné, no a to je To zývání Budhy. <laughs> v tomu se říká Sinha On zazývá, lev zazývá celý svět se o trese. Když Budha dosáhl probuzení celý svět se o trese, on zazýval, ale zazýval čím? To je třeba poznat. <laughs> v této tradici, čím zazýval, to je ta moudrost, která, jak jsme se učili, prosakuje všude, jenomže my nemáme tu schopnost, tu moudrost, kterou se nedá uchopit, střebat, pochopit a použít. No ale, aby jsme střebali, použili, potřebujeme se stát mistry toho správného pokládání na objekt. To neznamená, že ten objekt tam není. Ale ne tak, jak si ho představuje. Ten objekt nepotřebuje naše soudy o něm. Ten objekt je prostě takový, jak je. To je Zem. No a jaký je ten objekt? Pytale repy. A jaký je ten objekt? Slimák na listech, dajko, het, bílé hedkve. Hmm? Hmm? No a svět se stává neskutečně zajímavý. Hmm? No, a tak máme. tomu se říká, co se stane pak ta mentální rozdělující mysl, tomu se říká v této tradici krásné pozorování. A krásné pozorování je založeno na čem? Na ty individuální mysli, která se stane poznání stejnosti. Když ale ta se stane poznání stejnosti pouze na základě toho, když alaya se stane mysl univerzálního zrcadla. Hm? No a tak máme čtyři druhy mysle. Hm? Alaya, jestliže se převrátí v moudrost, se stane univerzální zrcadlo. Individuální mysl, jestliže se převrátí v moudrost, se stane. Moudrost stejnosti. Šesté mentální vědomí se stane moudrostí krásného pozorování a pět smyslu. Se stane moudrostí eh, Cheng Suo Zuo. moudrostí stát se tím, hm, co děláme. No, v této tradici Toto traktátu, který bohužel nemáte v ruce, protože si někdo přivlastnil ty peníze na jeho vydání, tak v té knižce ta individuální mysl je jaká mysl? To dá vás mysl, to je jinak, než sandy Močana Sutra, kdy vstáhně ta individuální mysl, to je co? To je karmická mysl, to je mysl, která vyjevuje objekty, mysl objektů vyjevených, pak mysl rozlišující moudrosti a mysl kontinuity. To je manas, individuální mysl. A ta individuální mysl v této tradici, to je nejdůležitější v pochopení meditace bodysatů. Pro meditaci žáku je nejdůležitější ta rozdělující mysl. A ta manas, to je orgán mysle. My nevidíme, že to je individuální orgán. My to máme jinak, protože jinak na základě jiného rozdělení my pak prožíváme jinou kontinuitu. Ale každá kontinuita od samého počátku nikdy skutečně nevzniká. To je nedualistická, nedualistický přístup k meditaci. No máme osm hodin. Napovídal jsem toho dost a zítra už bývá jenom jeden tak vysvětlím těch devět správných pokládání na objekt. Hm? Ti, co už to slyšeli, si to můžou zopakovat, to nebude škodit, a to je spojené s mnohými jinými aspekty. No a ty vysvětlím třeba příště. Hm? No ale v této tradici je právě důležité správně pokládat se na objekt, jak na prázdnou mysl, tak i na tu mysl, která na základě karmické mysli něco vyjevuje, a na základě něčeho vyjevené mysli, která něco vyjevuje, je něco vyjevené a na základě toho, co je vyjevené, my pak rozlišujeme, jakože to tam je. Ale ve skutečnosti od samého počátku tam nikdy nebylo. To je to vytvoření. To neznamená, že to tam není, ale není to tam v této tradici tak, jak se to představuje. My žijeme v představách reality, nežijeme v realitě. To neznamená, že realita neexistuje. V realitě stále sklenička je sklenička, ale nestává se. Skutečný objekt, uchopování, kalíšek je kalíšek, hezká holka je hezká holka, ale se mnou to nemá co dělat. Takže ta svoboda je právě v té mysli, která se nehýbe, ne v tom rozlišování. To je vedoristická meditace. Jestli ji chápeme, tak je ta tantra dává smysl, zem dává smysl, kopance dávají smysl výkryky dávají smysl. Hm? Ale jsou jiný než kopance a výkryky, ty rozlišující mysli. Hm? Jak jsou jiný, musím je zažít. <laughs> tak to bychom měli vhodně. Hm? Tak jo. 10 minut pauzy mm. že se ten překlad ještě neviděl. To znamená, že není tištěné a už je třeba někde ke stažení? Že Já ani, myslím, ani, že to... Zeptej se, se Tomáš, jestli Voka vám dělal nějaké lejstříky nebo co oni chtěli na to? To mám děti nastrátka, ale tam ještě to budeme On si ten malý Lá, kláděk, vzal ty peníze na, na to, co na to vydání, že si to, je jako, si to půjčil od to, Tomáše a ten připravoval ten rejstřík. že si to půjčil, já jsem mu dal peníze na střechu a na okna, jako že ještě to potřebuje jako doplněk, aby to mohl udělat. No a pak to nikdy nevrátil, okna tam taky nejsou, střecha tam taky ní. No. A kde jsou tyto díze, jsem to já té To, že jsme to je to, že to je to, že to to, je to, že to je to, to to, to, to, to, no? No, jo, jo, to je je no. je No. A když to nebude tam, tak, tak my toho rozlišujeme účastníkům, jako že To jsem ale dělal pěkně dávno, teď už moje názory jsou trochu jiný, ne? ale tak dále jsem to dělali jenom na základě těch komentárov, no tak no, tak jsem to S tím, tím vysvětlením to je prostě jenom nějaký opis těch komentářů, co důleží. To... No a teď jsem dostal kopnutí, tak jsem o tom přemýšlel. Dává <laughs> konkrétní smysl. A to je dobrá věc. Že to je vlastně jako ještě další, další verze Ne, není, není, já už si nabudu, to je ta verze, to v komentách a k tomu je od Holby, to je jo, jako, Budolo, to, máš je strašně to... učenou pojednání o tom, historický pozadí toho a já nevím, co, tak vypadá to jako, jako spis pro učence, jo, ale to je velice praktická věc. To není to to duší, no. protože bylo tam ani neoznačený ten soubor, hodně dělal. No, je to strašně hodně těch technických e, různých věcí. Jo. Protože v této -tý, -tý tradici je to, ty, ta terminologie je jiná. Jako když čteš e, rozvázání uzlu, tak tam tam manas. Ten orgán myšlení je popsán jinak a tady zase úplně jinak. Tady ten orgán myšlení je těch pět prvních myslí. No? A ta e, čtvrtá mysle to je rozlišující mysl a pátá myslí je kontinuit. No a z hlediska praxe bodhisattva ty všechny mysle e, jsou iluze. Ono to je trvá meditou, čili nirvána a samsara nejsou rozliční. No, Miruána je to, co se nemění, samsáha je to, co se ve své změně rozprostírá. Jasný? No, pro mě moc ještě ne. Ale no, takhle meditujem. To devět. Mít, to. Devět pokládání pozic v šamatě, musíš si ho osvojit, to je důležité. No. To je já učím. Když jste mluvil o tý mysli soucitu, dá se skrz ní dojít na ten počátek do ty nehybný mysli, a prohlubení se na souci? Mysle soucitu je po těch hluboký mysli. A ta hluboká mysl vidí, že ty karmy nikdy, ať dobrý nebo zlí, ty nikdy nemůžou být vyčerpány. Karma stále pokračuje, to je ta mysterie karmy. Svět stále pokračuje. Ale ten, kdo pokračuje, je iluze.